Розкажіть же, каже Петро, і ви тепер, як ви викрутились от Запороз'я, да добрались до хмарища? Ні, каже Череваниха, хіба він викрутив нас із біди, а не ми викрутились від його? Братик мій узяв нас був добре в свої руки, того ж дня ввечері, як була та безталанна рада, і почав зараз сватити Лесю за Ледащичу Вуяхевича. Якось смерком їде Кирило Тур, а за ним десятеро запорозців у двір. Показав братові якийсь перстень. От давай, каже мені, череваня з усім його кодлом. Нащо? куди?» Звелів гетьман забрати да просто до гадяча. Мабуть, череванівні народу написано бути гетьманшею. Так-то, бгатику, каже черевань, я вже думав, що справді доведеться зробитись собачим родичем. Стали просити, знов веде річ череваниха, стали просити Кирила Тура, щоб не губив невинної душі. Куди? І не дивиться. Запрягли коні в ридван, посадили Василя невольника за погонича і помчали нас із двору. Ми плачемо, а Кирило Тур тоді не плачте, курячі голови, вам треба радуватись, а не плакати, не вгадячи, я одвезу вас, а в хмарище. Ми давай дякувати, а він. «Що мені з такої дяки? Тоді мене подякуєте, як рушнику з вашою кралею стану!» Ми знов так і похололи, із одного лиха да вдруге, і так і справді думали, що в йогося думка в серці. Да вже як привезли нас у хмарище, тоді вразький запорожець сміється та й каже... «А ви справді думали, що я такий дурень, як яке шраменя? Нехай вам цур, вражим бабам, от вас усе лихо стає на землі. Лучше з вами зовсім не знатись. Нехай лише зварять нам вечеряти, нам іще далека дорога». «Куди ж це їм була далека дорога?» – спитав Петро. «У Чорну Гору, в Гатику», — каже Черевань. «Додержав таки Кирило Тур свого слова, що все з тою Чорною Горою. Я про все розпитав, бенкетуючи, з ним за вечерію. Попились вразькі запорозці, так що й повивертались у садку на траві. Думав, що ще ж і завтра будуть у мене похмилятись. Устану вранці». Аж їх і слід простих. Такий народ. Так розказував Кирило Тур за вечерію, я, каже, самого першу хотів направити братчиків на добру дорогу, щоб Сомка з гетьманства не спихали. Так що ж, коли Іванцеві сам чорт помагає? Уже якими я шляхами до січової громади не заходив? Так ні, та й годь. От, каже, бачучи, що вже тут чортяка заварив собі кашу, що вже Сомкові і в сто голів помоги не видумаєш, махнув рукою та, щоб не бачити того лиха і не чути про його, і хотів ото з'їхати з України. Так отже, каже, нечистий підсунув під ніс вашу кралю. Тепер уже співайте, каже, Сомкові вічною пам'ять. Не сьогодні, так завтра поляже його золота голова. Та чи піймеш ти, братику, віри? Як розказував про Сомка, то наче і всміхається вразький запорожець, а сльоза в ложку тільки кап. Так оце він, каже Петро, і сестру, і матір покинув для тої Чорної Гори. Ми, в його питали, як же ти заставив свою матір одну з дочкою при старості? Що каже козакові матір? Наша мати – війна з бусурманами, наша сестра – гостра шаблюка. Заставив я їм грошей, буде з їх поки живі, а запорожця Господь сотворив не для запічка. Отакий химерник».